Ondarribiko alardean emakumeak soldadu gisa onartzen bituen Jaizkibel kompania alarde tradizionalarekin zein udalagintariekin elgarrizketarako betarik ez duela ikusirik, berdintasunaren aldeko borroka beste bide batzuetatik bideratzen ari dela dio. Emakunde arartekoa eta gipuzuako diputazioarekin martxan jarritako mai interinstituzionalarekin laborduko bilera izan butegu da hontan, baina ondarribiko udalaren implikazioa nahiko lukete bia markada luzen ondotik alarderen gatazkari elgarrizketaren bidez konponbide bat bilatzeko. Txomin sagartzazu ondarribiko alkate berria bere partetik, ez du EPE laburrean konponbide errazik ikusten, baina elgarrizketarako borondate osoa agertu du. E, uste dut zalantzan jartziak, e, ez dakit, e, uste dut inork la du lagurlako e, desio. Ez dizutukatuko irailaren sortzillan, hamargin egunian, e, ba, ba dugun e, zera egoerak kezkatzen ez nauenik kezkatu egiten Nien bestalde batetik oso jakitu naiz, emberetzi urte dara magula. Alderdi horretatik, ez nuke erori nahi, eta guztatuko litzeerak beste batzuk ere zer iritzi edo aurre iritzi errex eta, eta laburretan. Uste dut, konplexioak diren gaiak e, modu konplexioan tratatzea egokia dela. Eta aldiz, klise bidez, e, E, jokatzen denean e, realitatea ez dela saltzen, beraz estizutu kateko kezka ere badudala. E, begira, nik esango izut e, bi hilabete daramadala alkate, eta orduan e, batsoekin itzein dudala, binean alkate izan aurretik uste dut denekin itzein nula. Uste dut hori poliki ezingo tezingo dugula pentsatu horrelako prozesu batian e, pauso sendo batzuk eman batsokeman izango direnik e, pelaburrean. Orduan, alderde horretatik nik bai, jende guztiari, baina bat da seren ereburuari eskatzen dioten antzukizuna eta eskatziet errespetua. Jaizki bel konpainiak herriko agintariak eskuar dezatela galde egiten dute, beste zenbait herrietan gertatu izan den bezala, horren eredu jartzen bituzte Zumarraga, Tolosa eta Donostia, non tradizioaren muina aldatu gabe emakumen parte hartzea modu baketxoan lortu bete.